Аудіокниги українською від студії «Калідор». Дякую, друзі, за вашу підтримку. Дякую за підписки, вподобайки, за поширення у соціальних мережах та за коментарі. Української має бути більше. Роберт Гайнлайн. «Зоряний десант». Розділ 4. І сказав Господь Гедеонові «Народу з тобою забагато». Тож проголосив голос народу і скажи так «Хто боязкий, нехай повернеться». І повернулося народу двадцять дві тисячі, а десять тисяч залишилося. І сказав Господь Гедеонові все ще багато народу, веди їх до води, там я виберу їх тобі. І привів він народ до води, і промовив Господь до Гедеона, хто хлептатиме воду язиком своїм, як пес хлебче, того став особливо, так само, як і тих, хто схилятиметься на коліна свої і питиме схилившись. І було число тих, хто хлебтав, і ставав на коліна триста чоловік. І промовив Господь Гедеону: «Трьома сотнями тих, хто хлебтав я врятую вас. А народ весь, нехай йде кожен на місце своє. Книга суддів сім, два, сім. «Через тиждень після прибуття у табір у нас відібрали ліжка. Якщо бути точнішим, то нам надали колосальне задоволення тягнути ці ліжка чотири милі на склад. Але до цього часу подібний поворот подій уже не важив нічого. Земля здавалася теплішою і м'якшою, особливо коли посеред ночі лунав сигнал – і слід було миттю підхоплюватися, кудись бігти і вдавати із себе вояків. А таке траплялося приблизно тричі на тиждень. Втім, тепер я засинав моментально відразу ж після вправ. Я навчився спати коли і де завгодно, сидячи, стоячи і навіть маршируючи у строю. Я спав. Навіть на вечірньому огляді стоячи струнко під звуки музики, яка не могла мене розбудити. Зате я негайно прокидався, коли приходив час іти парадним кроком перед командирами. Я зробив надзвичайно важливе відкриття у таборі кур'є. Щастя полягає у тому, аби як слід виспатися. Лише у цьому і більше ні в чому. Майже всі багаті люди нещасні, адже вони не можуть заснути без снодійного. А піхотинцю, мобільному десантнику, пігулки ні до чого. Дайте десантнику ліжко і час, аби на нього впасти, і він засне негайно. І буде такий самий щасливий, як і хробак в яблуці». Теоретично нам виділялося повних вісім годин для сну вночі і ще півтори години вільного часу ввечері. Але на справі нічні години безжально витрачалися на нескінченні тривоги, служби у патрулі, марш-китки і інші штуки. Увечері ж весь вільний час часто змушували через нагальну необхідність займатися всілякою дурнею, чищенням суття пранням, не кажучи вже про безліч інших справ, пов'язаних з амуніцією, завданнями сержантів і тому подібне. Але все ж таки, іноді після вечері можна було написати листа, побайдикувати, потервинити з друзями, обговоривши із ними нескінченну кількість розумових і моральних недоліків сержантів. Найзадушевнішими. Були розмови про жінок, хоча нас усіляко намагалися переконати, і ми, здається, вже починали вірити, що таких істот насправді не існує, що вони – міф, створений нашою хворою уявою. Один хлопчина, щоправда, намагався стверджувати, ніби бачив дівчину біля будівлі штабу, але його негайно ж звинуватили у лжесвідченні. Ще можна було б пограти у карти. Однак я виявився надто азартним для цієї справи. І декілька разів був важко за це покараний. А тому припинив грати і жодного разу більше не торкався карт. А вже якщо ми справді мали у своєму розпорядженні хвилин двадцять, можна було поспати. Це був найкращий вибір тому що доспати нам не давали ніколи. Із моєї розповіді може склатися враження, що табірні порядки були суворішими, ніж необхідно. Повірте, це зовсім не так. Усе в таборі було спрямоване на те, аби зробити наше життя якомога важчим, і це робилося свідомо. У кожного з нас складалося тверде переконання, що в таборі, Тон усьому задають явно посередні люди – садисти, які отримують задоволення від можливості панувати над нами. Але це було не так. Усе було надто ретельно сплановано і розраховано надто розумно, аби допустити жорстокість заради лише самої жорстокості. Усе було організовано, як в операційній палаті, і здійснювалося. Такими ж самими безжальними засобами, які використовує у своїй роботі хірург Я міг би, звісно, сказати, що деяким інструкторам табірні порядки подобалися, але чи було це на 100% стверджувати не буду Принаймні тепер я знаю, що під час підбору інструкторів офіцери-психологи намагаються уникнути найменшої помилки Підбиралися насамперед професіонали, здатні створити жорстоку випробувальну атмосферу для новобранців, а от садисти, надто тупі та емоційно невільні в такій ситуації, не допускалися. Тому що вони, садисти, під час подібних забав швидко втомлювалися і відвалювалися, і зрештою не могли б ефективно вести постійну підготовку. І все-таки тварюки серед них водилися. Хоча слід відзначити, що і серед хірургів, і не найгірших, є такі, яким подобається просто різати і пускати кров. А це, власне, й була своєрідна хірургія. Її безпосередня мета – насамперед відсів тих новобранців, які занадто зніжені, занадто Інфантильні для служби у мобільній піхоті Уся наша компанія за шість тижнів скоротилася до розмірів взводу Дехто вибував спокійно Їм надавали вибір місцю в небойових частинах за бажанням Інших звільняли із жорстокими резолюціями Звільнений за погану поведінку Незадовільна підготовка Слабке здоров'я! Дехто не витримував і йшов сам, голосно проклинаючи все на світі і назавжди розлучившись із мрією про отримання привілеїв. Багато хто, особливо люди у віці, як не старалися, не могли витримати фізичних навантажень. Пригадую одного кумедного дідуся на прізвище Карузерс, чи Карузерс, «Ну, дідусем, він видавався нам, насправді ж йому було лише тридцять п'ять. Його несли на ношах, а він усе ще кричав, що це несправедливо і що він обов'язково повернеться. Нам усім тоді стало сумно, тому що ми любили його і тому що він насправді старався. Коли його забирали, ми всі відверталися, не сподіваючись знову із ним побачитись». Я зустрів його через багато років. Він відмовився звільнятися і, врешті, став третім кухарем на одному із військових транспортів. Він відразу пригадав мене і захотів поговорити про старі часи. Його просто таки розпирало від гордості, так само тужився мій батько зі своїм гарвардським акцентом. Його розпирало від гордості, що він готувався колись у таборі кур'є. У розмові. Карузер стверджував, що влаштувався навіть краще, ніж простий піхотинець. Що ж, можливо, для нього це і справді було так. Однак, окрім відсіву психологічної і фізично непридатних та економії урядових витрат на тих, хто ніколи себе не окупить, була іще одна, пряма і головна мета – досягнення цілковитої впевненості у тому, що той, хто сяде у бойову капсулу, буде підготовлений, дисциплінований, а також абсолютно, наскільки може бути, надійний. Якщо людина йде в бій непідготовленою, то це буде непорядно по відношенню до Федерації, по відношенню до братів по зброї, але найгірше – по відношенню до неї самої. Втім, чи були все ж таки порядки у таборі більш жорстокими, аніж вимагала необхідність? Можу сказати стосовно цього тільки таке: щоразу, коли я готуюся до бойового десанту, я хочу, аби по обидва боки від мене убійшли випускники табору Кур'є або такого ж табору десь на далекому сході. Інакше я просто не стану заходити у капсулу. Але в той час, поки я ще проходив підготовку, у мені міцнішало переконання, що наші наставники, аби нічого не робити, часто займаються дурнею, використовуючи новобранців як піддослідний матеріал. Та ось вам маленький приклад. За тиждень після прибуття до табору нам видали якісь безглузді накидки для вечірнього огляду. Спецодяг і форма дісталися нам значно пізніше. Я приніс свою туніку назад на склад і поскаржився сержанту-комірнику. Я гадав, що він все ж таки більше комірника, ніж сержант, адже він мав справу з речами і здавався більш доброзичливим. Тому я відносився до нього як до цивільної людини, тим паче, що тоді... Я іще не вмів розбиратися у численних значках і нашивках, які рясніли на грудях багатьох сержантів. Інакше я б, напевне, з ним не заговорив. Але тоді я наважився. «Сержанте, ця туніка занадто велика. Мій командир сказав, що йому здається, ніби я несу на собі намет». Він подивився на одяг, але не торкнувся до нього. — Справді? — Так, я хотів би інший, більш відповідний, моїй фігурі і зросту Він не поворухнувся — Я бачу тобі слід дещо пояснити, синку — Запам'ятай, в армії існують тільки два розміри Занадто великий і занадто маленький але, мій командир, сер, не сумніваюся. Але, що ж мені робити, сержанте, сер, ти хочеш поради? Що ж, у мене є свіженький, тільки сьогодні отримав. Ось давайцю. Ось що би зробив я. Ось це голка. І я буду настільки щедрий, як. Комірний, кане як сержант, і дам тобі цілу котушку ниток. Ножиці тобі не знадобляться. Візьмеш бритву, вшиєш у талії, а на плечах залишиш трішки більше. Довелося скористатись такою порадою. Коли сержант зім побачив результат мого кравецького мистецтва, він звів брови й буркнув. Міг би зробити краще. Маєш дві години вільного часу. До наступного огляду мені довелося робити краще. Впродовж шести тижнів навантаження зростали і ставали дедалі виснажливішими. Строєва підготовка і паради мішалися із марш-китками пересіченою місцевістю. Поступово. В міру того, як невдахи вибували, вирушаючи додому або де інде, ми вже могли відносно спокійно робити по 50 миль за 10 годин. А це, я вам скажу, пристойний результат навіть для гарного коня. Відпочивали ми на ходу, не зупиняючись. Просто міняли ритм. Повільний крок, швидкий, рись. Іноді проходили всю дистанцію одразу Тоді влаштовували бівуак, їли сухий пайок, спали у спальних мішках, а наступного дня вирушали назад Одного разу ми вийшли на звичайний денний кидок, але без пайків і спальних мішків на плечах Коли ми не зробили зупинки для ланчу, я не здивувався вже давно навчився приховувати за сніданком хліб і цукор. Однак, коли ми й о півдні продовжували віддалятися від табору, я почав розмірковувати. Так чи інакше, але всі навколо мовчали, твердо засвоївши. Дурні запитання у армії ставити не прийнято. Ми зупинилися ненадовго перед тим, як стемніло. Три роти, які за кілька тижнів уже неабияк порідли, було влаштовано огляд батальйону. Ми марширували без музики у тиші, а потім розставили вартових і нам дали команду вільно. Я негайно глянув на капрала інструктора Бронськи. По перше, з ним було легше спілкуватися, ніж з іншими. А по-друге, по-друге, я відчував що несу певну відповідальність. Справа в тому, що до цього часу я уже став новобранцем-капралом. Ці дитячі шеврони нічого не значили, хіба давали можливість начальству пиляти мене не тільки за те, що робив я сам, але й за те, що робили мої підопічні. Тим паче, що втратити ці нашивки можна було так само швидко, як і отримати. Вже згадуваний у розповіді сержант Зім. Намагався якнайшвидше позбуватися саме тих, хто був старшими у групах. Я ж отримав нарукавну пов'язку із шевронами всього за два дні до того, коли командир нашої групи не витримав навантажень і потрапив у госпіталь. Отож, я звернувся до капрала-інструктора Бронські. «Капрал Бронський, що все ж таки відбувається?» Коли просигналять до обіду, він посміхнувся. У мене є пара галет. Можу з тобою поділитися, салаго. Ні, сер. Дякую. У мене в самого було приховано галет набагато більше. Я все ж таки поступово вчився армійському життю. Тобто, сер, обіду взагалі не буде. Мені про це теж ніхто нічого не казав, синку. Однак, наскільки я бачу, кухні у межах видимості не спостерігається. Якби я був на твоєму місці, я зібрав би всю свою групу і прикинув би, що вам робити. Можливо, хтось із вас зуміє підбити каменем зайця. Ага, отже, ми лишаємося тут на всю ніч» але ж ми не взяли з собою скаток спальників. Його брови буквально злетіли до гори, на одну мить побудувавши зображення гори Джомолунгме. Та що ти кажеш? Немає скаток? Але ж можна щось придумати. Він на секунду замислився, а тоді... Хм... Ти бачив коли-небудь, як поводяться вівці у снігову бурю? «Ні, сер. «Тоді спробуй уявити. Вівці збиваються в одну купу, туляться одне до одного і ніколи не замерзають. Можливо, і у вас вийде. Ну, а можна ще просто ходити, рухатися всю ніч. Ніхто тебе не зачепить, якщо ти не будеш наштовхуватися на пости. Отож, два вибори!» Або збитися у купу, або рухатися всю ніч. Хоча тоді до ранку ти із ніг впадеш. І він знову посміхнувся. Я відсалютував йому і повернувся до своєї групи. Ми обговорили становище і поділилися продуктами. У результаті мої власні запаси дуже сильно збідніли. Деякі з цих ідіотів навіть не здогадалися потягти щонебудь за сніданком, а інші зжерли все, що в них було на марші. У підсумку, на кожного з нас припало по половині галети і декілька сушених слив. Це, бодай, на деякий час заспокоїло наші шлунки. Спрацював вночі і овечий метод. Ми зібрали до громади весь взвод. Три групи. Однак, особисто я нікому не став би рекомендувати такий спосіб сну. Коли лежиш з краю, один бік у тебе постійно замерзає, і ти намагаєшся залізти в гущу, аби відігрітися. Втім, коли ти лежиш стиснутий іншими тілами, сусіди раз у раз норовлять викласти на тебе свої граблі або закинути ноги. Всю ніч тіла наші поступово перемішувалися, ніби у Броунівському русі, і всю ніч доводилося змінювати своє становище. З одного боку, це ніби сон, але з іншого – це повна дурня. Нам здавалося, що ніч тривала сто років. На світанку нас розбудили криком, який ставав уже звичним. «Під'єм! Швидко!» Своє закличне волання інструктори переконливо підкріплювали своїми жезлами. Потім, як завжди, ми почали займатися гімнастикою. Я відчував себе крижаною статою і зовсім не уявляв, як можу нахилитися і дотягтись до носаків своїх черевиків. Але все ж таки дотягнувся, хоч це й було доволі болісно. Коли ми вирушили у зворотній шлях, я відчував себе абсолютно розбитим. Видно було, що іншим не краще. Один лише сержант Зім, як завжди, був підтягнутий і бадьорий. Здається, йому навіть вдалося якось поголитися. Ми йшли до табору. Сонце уже відчутно пригрівало нам спини. І Зім затягнув старі солдатські пісні і почав вимагати, аби ми йому підспівували. Під кінець ми заспівали нашу польку капітана-космодесантника, яка сама собою змусила прискорити кроки і зрештою перейти на біг. До речі, в сержанта слуху не було. Судячи з усього, він намагався спокутати цей недолік гучністю. Зате Брекенріч виявився доволі музичним хлопцем, і його голос, незважаючи на жахливі волання зима, не давав нам збитися із мелодії. Пісні добряче підтримували нас. Кожен відчув себе трошки бадьорішим і нахабнішим. Втім, 50 миль тому. Жоден із нас не знаходив у собі ані крихти, ні нахабства, ні зухвалості. Минула ніч здавалася дуже довгою, а день взагалі кінця не мав. Коли ми дістались з табору, зім вичитав нас за те, що ми неохайно виглядаємо перед вечірнім оглядом, а декількох людей навіть покарав за те, що вони не встигли поголитися за ті нещасні. Десять секунд, які в нас були після приходу у табір Того вечора декілька людей вирішили звільнитися Якщо бути зовсім відвертим, то подумував про це і я Але так і не зробив цього, можливо, із дещо дурнуватої причини Але на моєму рукаві, незважаючи на минулу жахливу добу все ще виблискували шеврони, і ніхто їх не знімав. Тож я вирішив залишитися. І тієї ж самої ночі нас знову підняли по тривозі о другій годині. Однак незабаром я зміг оцінити затишне тепло і комфорт сну серед дюжин своїх товаришів, у овечому способі Адже за 12 тижнів Мене скинули Ледь не голого У пустельній місцевості В канадських скелях І я отримав завдання Продиратися через гори 40 миль Я зробив це Але повірте На кожному дюйму Свого шляху Я не стомлювався Проклинати армію Знаєте я доволі й непогано впорався, адже дістався до кінцевого пункту, по-перше, вчасно, по-друге, двоє зустрінутих мною зайців виявилися менш моторними, аніж я, і голод відступив. До речі, завдяки саме тим двом зайцям я на фініші виглядав більш одягненим, ніж на початку. По-перше, моє тіло вкривав шар жиру. Від зайців у перемішку із пилюкою, що достатньо добре втримувало тепло мого тіла. По-друге, із їх шкірок я зробив собі доволі зручні мокасини, аби не збивати ноги. Просто дивуєшся, як багато можна створити, маючи під рукою всього лишень плаский, загострений камінь. Після своєї подорожі, я дійшов висновку, що ми сильно недооцінюємо своїх печерних предків. Інші теж пройшли цей шлях. Інші – це ті, хто не звільнився перед тестом на виживання, а вирішив таки спробувати. Благополучно повернулися всі, окрім двох. Вони загинули у скелях. Нам довелося повернутися в гори, і витратити тринадцять днів на те, аби розшукати їх тіла. Тоді ми дізналися один із головних постулатів мобільної піхоти. Десант своїх не кидає, поки є, бодай, найменший шанс на надію, і десант ніколи не кидає тіла побратимів. Ми знайшли їх, коли розуміли, що живими вони бути не можуть. Їх поховали з усіма почастями. Посмертно їм було присвоєно звання сержантів, і вони, першими із новобранців нашого табору, піднялися так високо у службовій ієрархії. Від десантника не чекали довгого життя. Смерть – це частина його професії, але в мобільній піхоті – Дуже дбали про те, як ти помреш До речі, одним із загиблих був Брекенріч Інший хлопець з Австралії, якого я не знав Що ж, не вони були першими і не вони стали останніми Серед тих, хто загинув на випробування. Дякую, друзі, що прослухали черговий розділ із роману Роберта Гайнлайна «Зоряний десант». Вкотре закликаю вас підписуватись на канал, вподобувати відео і розповсюджувати його в соціальних мережах. Давайте зробимо, аби української ставало більше. За можливості, підтримуйте вихід нових книг. Станьте спонсором у YouTube. Або ж скористайтеся посиланнями на картки Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Але робити це! Я прошу вас тільки після того, як ви підтримаєте Збройні Сили України і допоможете нашим захисникам здобувати перемогу і виганяти агресора. А ми з вами почуємося у наступному творі. До встречи на калидоре!